اباغه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب دعاء وصلاه الاخيره الليل ترجمه الباب دمحته سرवत بالکل بین دی احکاره دي اما دعاء وصلاه الاخيره الليل دا وقت ایابتت او پده که حدیث دیشتی بی پدیر که یو خاص تابیر شو کالا ینگر ربنا تبارک و تعالی ینزلو ره یا ینزلو ره چی ینزلو شیخ مانده را دیگی رب سبارک و تعالی راژی گی رحمت و الفضل کرم اشکال مشتا خوک یان ذلو لقشی زایرہ دارا چے یان ذلو کی زمیر اللہ تراجید صفات راڑا بے ہاں صفات چاہا صفاتی شیدی لی کما تفقا شده اللہ پا شفاتو نیدی قیل موتا <متحدث> دیلا محقی خدسی تاوید کئی چی بزقل لا شفات نکی پئی اوز آغی داکی دا دا حوی پا خلسفی مقدمات بناده اینو زول نقل دا حرکت دا برن ری اسفالتا او نقل دا حرکت دا جسم جسمانی که او جسم جسمانی چیئی او مرکب دے او سچ مرکبی او خدا غلط آخی دادا ہوئی کم خلق شده اللہ صفات و قیل دی، آمدی صنعت و علیات کا قیل دی، یا تپاہ خوندگشان ته ویعو ما اب هم هو و رسولهو، کم اللہ رسول سمجیدی دے مغیم حق شان تی مونوم مخی، ایر دے که زیاد کارن یو تطہقا موفدی دے کائی تایو اللہ تعالی په یو تطہ مو ولدی هغه مو اودا یو هو مجسم او مشبهه دي عبادت نهي او تربي نزول ک مؤيات يدينا وعين في عيننا قال الله ان ذلك عدوان كبير اخرجي يدي في هذه الفتنه عليه سنه تكيه او طقه مولدي هل لقب خرجت صوتك يا نبي تايتني یو د فتنې دی یو تای د داخلي د د داخلي فتنې هغه ته یې چې فتنې او هغه ته یې چې د داخلي فتنې دا به یاندل فقایز دی کله دا تعوین د فتنې او د تای د د داخلي فتنې یو له پیړل کې دا, دا, دا توی دې فتنه هغه ځای یې چې د ایبی الله ولنن سره او خدای د الله په صفاتو شکیو ته ویلاتی شروع توی دې تفل کېنه دای یو حق پرست د دې کس د کلام ته ګوري کې را سره خپل ګیږي دې او او ټول خلک دا تایید کې خدای خدا ته وینوم کې دي نو ولې نه خبرې کوي دا غاده غلیکو ورته په اړه څنګه د دا تایید کې نه دی کېږي نو تېفون کې نو سوچ چې ابتداء په تاییدا تو کوي انده من اهل کتاب دې او سوچ چې اذكار د پاره چې دا سره لرقابل بسهکره وضعم درعوی والله عالم مجزا غلام عمد و دمیر شریط اطا اللح شاب و مناظره و مجزا غلام عمد و دمیر شریطی كتا غلام احمد و غلام عمدا و تپکه متر خوانیتات ریخ و قضا احمد محمد و الگر حغه اوځو موږ وړاندې کوي چې سماتره یو پلادمه زاخن انتقال مو زاخلیتکی طرفي وشي ولآم مو خدای علماء احمدو کومې درګه تورسته محمد تن او ټی که انتقال کې مو زاخلیتکی د جنزات او ما به انتقال کړې داتان الله تعالی چې پیغمبر نه پیغمبر چې دا د هغه انساني جو دې ځای وي تر کی وي تر کی وي علي سنطو جماعت کم دي چې دې تعبیرات کوي خدا فلسف او مجسمود او مشبهه او غلی کول راپارن تعبیرات کوي دې دې کوي یان زله امر ربنا لكنا کیږي یان زله ملائکه ترپ بنا یان زله رحمت عبنا سو کوې دا عبادت ته لوطنه سو کوې د عبادت نه کما خلکو تینې خبرې ده امام ابو احنیفه رحم الله تا سیاح حناده یميون د دې زالمان دي شرمېږي هم نه یهم ری صفان تترمید علاقه کې دا شوي دې اخرینې دور د تاریخینو امام ابو احنیفه او دغه باندې په نظر شویل د فلسفي اصول له متاثر شړيو امام ابو حنيفه پر اباص کوه همت مين کې د امام ابو حنيفه اوه یو سنی یا کافیر او فجعن یا کافیر او ز کافیر اجرا دا لاته سبا تر مو تر مه اساته مین را زودي ابراهيم بن صالح سماع دي بين ملاقات اور پھر بین ما تجریدی دخل اصول و متعارف و تعابیر کو عبد الله بن طاہرو ندیمہ تجریدی کفۃ غیرت بن ینزری من سماء من سماء الى سماء لا سنرفع رسلنا من اجل هذا من خطر چه ربی نو هغه بزمره کې ویل را کوزې دل کې د داخ جسم یې سمعنی کوي راوی ته سم د یې امن ته به رب یبحل ما یشاء امن ته به رب یبحل ما یشاء فدغرب زمان ایمان دې چې راڅم خو حق لري شانتی په کونه دی لېږي او څه چې کېږي راځي همې روې په خبره باندې دی خوشاله شو زکاتی مسجد جواب معتزدی تامې راو شو فضل می اعظم دې یوقول نقل دې بالکل ماشا لیکن یو خبره دا بلک کوم دا د نور خلق دي بيوقوف دي د بيوقوف دي وجنا د څه کی انتقال د مذمومنا لازم تهم كي. او د دې داخیدې چې د دې عمر زموږ په شان کې ملازمه ده نو د الله په شان کې به هم ملازم وي تاته نشم کوم انتقال لسنه کوي مزون نه لا جنه حاضر دې د دې عمر زموږ په شان کې ده نو د الله په کې به هم او کلکل کله اگن وزیوی سلم العیوزی تعالی عن الجنس والجهاد. اللہ دی جنس و جهاد نوچتن جی جهاد نوچتن جی جهاد نوچتن. نعوذ بالله او اللہ موجودنش. او نزول خود ایو جهادن بالجهادن نقل قید انظر و من اصمائی. خود ایو جهادن بالجهادن راوی ادابت تکیر ہے. انتقال دیو جهته تم دی جهته پرا رہے او دا مت پیدا کی چاله یی نشانو محدود په حدود دی دا تديبت نفس پیدا کی او کو ته جه ماخه چې نقل کیږي ولزیتانو دې د پارو کی هتی دې زې ملت ته فلسفی شدی تا هو فلسفي حرکته منه او حرکت مستقيم دلاله ومنه چې پاږي له یو جهتره کویل دی او به جهتن عقلي دی تو وجود یو طرف نه بل طرف شي نو کوم جه حق مطلوبي هغه به یو دی او کوم ته محروبي او مترو دی ته ګلل لري چې هر ځای مکان ځای وي ته تهو جهت تعریف وکړه جهت څه ته د مکان ده لدی مکان جهت طرف آغده شته یې طرفی کړي جهات مکان ته وایي نجې یا د مکان ني نه د مکان آغځي کېږي چې مکاني او اللہ لطا جہد مکان ثابت کرو شاہ اللہ مکان ثابت کرو جہد ثابت کرو نعوذ باللہ دا مکان دا جہد دا اللہ سے یو زے موجود ہو او کنا دا اللہ موجود ہو دا اللہ یو اللہ ازلیه بادیشو مکان دي اتهو بادیش کان الله شان کان الله لکه کن حدیثه سکے او کله موجودو او مکان جهتو موجود هو دي لکنه چې الله یې لشان هو مکان جهت ته نه محتاج و او موسيبه ده چې ځن له خلدې ولې چرګيري کې وي دا هم څنګه صبر وکړ تدا در مخ خو خو په کتابه کټاکرافو څه څه دیم شه کنه مې خو شروع کړی دا لکه یو دغه تعیید دې چې اتسیم بدون تعیید زره خلق داسي چې هغه د بوسالو غلي بوسالو غل چې د هغه ووتې نه وي هغه جنې د صفات له ما پیډه داغه څه هیڅ نه بوسالو هغه څه متو فکرې یو د بوسالو نه بوسره دل نشکي 바이올파 لکه وی خلکو صاحب تعالو سوفا کوټو تاو دي کوڅم ته هه اوڅم ته یو ماکه و اناوت ل چر ک دیب ساوله سکیدار کتل غوړی او دیب ساوله خلک لا کوي یو کای به مکرټ یو کاصو وغه بغاغو کوه لکه غره منی دا سره ٹھکانې یو خلکو دا خبره ومنله بل دیمقراطی دغه په غوږم کې راځي چې به به بل مقرره کړه په هم کې راځو اخیری یو سره پووښو هغه تاسو دې سین له تاسو کې چې په دې کې دغه شته دي حقیقت یو په دغه شعر ته حمله هللا او زموږ د بصالو پیغام کې تیری چې دا خبرې کې چې څوک مو قرایتي څه خبره کې دا خدای خو فایده ورایه څه خبره کې اخ دا خدای مشبهه ورایه څته تګ طبيعه دا خدای مې سما ورایه کته تګ طبيعه دا خدای مولا ورایه څته تګه تفصيل توقید توقو او دا هغه خبر او اشتغال کیږي ودنه او تشبیر دو کسمه دا. او تشبیر دسیرم تاوستا مختی معشای چی دائیوی دی. چی نزول کا نزولینا دا گناہ دا و دا عجبیدہ آرائی دا نزول کا نزولینا. یاد کا ید یا دیان. او تشبیر نزول کما خالا. سنگ تشبیر چونی؟ کما خالا عزیسلام. ید کما خال اللہ تعالیٰ ووجه کما خال اللہ تعالیٰ اشتوا کما خال اللہ دس تشبیح دا عین ایمان جیسا ترک محن کن دلتا یو رتا کلابا ستا کولون ندی پی کاری نزول کا نزولینا دا تشبیح اور نزول کما خال اللہ ید که یدینا ید کما خال اللہ اشتوا که اشتواینا دا بدعات شا استوا <تصفح> كما قال الله عين المؤمن خبر تاسو ولنه او کو زدين هر څومره تاسو په نو زاست قال انا بي ساقي النبي قالت عائشه رضي الله عنها كيف كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ليله قالت كان ينام ولو يقوم اخره ويصلي ثم يرد الى خشبه في اذا ادى المؤذن وتقد فهم كان دي عاده له ولا توضى وخرج م بما قال <تصفيق> قد توور بالله لو النهار و قد اتلاط بادر ذي بالله لو النهار ففي قالا قسمي يا قال يا ابن طلعت الفجيه عمل عملت باذن الله فاني سمعت ذبر بين يديه في الجنه الكرامه ان عندك ان لم تطهر في ساعه له او نهار الا ما كتب لي ان اصليها باب الخل طهور من والنهار ایشتن باب کے اوار ایم باب خل من تعار من اللیلی تعار من اللیلی فصلہ مالی مشرہ چیه ذکر فتحورسا ہم آجللری او دیلری من تعار من اللیلی تیرش پی اوگر میجی او دخور نرئی سفرداؤ احمانی افقاوضاتا را بیادر سلی کنان نبی عوضہ سلی کنم جائیو بے پلیل کی حوڑی را خدا و خد صلاة باللیل والنہار دکا وقت مکروحا پلیل کی مشتا خبر نہار کی خواق پلیل مکروحش تده و دو بلال پر ایک دار ازید انی لما تطوحت تبورا کی ساعت لیل نہار إلا سلطنة بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ذي حالكم دققني شلاتش کې او د اوقات مقتضون انکار کړم دا یو ځای چې د خلنې شي چې پوران بېښید او دهم شتي چې د توحید د اوقات مقتضاو کې کړئ خامخو دمختضیات و دموانی و موازی استعمال خام خوالا کاششکو ده ندانه مالی مچه وقتم و خرحوکی بایی ستی و سلیت تحییت روزوه یا تحییت رو مسجد حدیث نداخم مالم شده سه صلات اخر الاعمال وارجعها له هم الله <سؤال> جل شانو په یوشه مندريشي او په نث باندې الله جل شانو دې تورې ده بلا پر د عمر او ده همو مل مشهله دلیل علیه ده هر علم خلاق المشاهده ده او دا ایو عالم <سؤال> قیاس او بل عالم انیم اپکار بلکه دا احر یو عالم تدی هاں اخفل اخفل تد هاں مشاہده را لیلتر محراج رسول پڑے که فاقد عیسیٰ ایسیٰ پا جسدان صلیم کریم. موسیٰ پا جمل احمر بانی سورو. هم موسیٰ هم جمل احمرو. سوکتے مانی کنی. حی تل بیئی. تو دا موسیٰ پا حیات کی زہر خدا منازارکی ہے جمل کیراتع منازارکی ہے را قومını کرری بقتی <الطبع> و vibracje جملی احمد چیڑک ہے، فکم جادل و قوم برخیrik خراکی حرکAAAA یہ بنتیسی یملی املی <الطبع> جدسی یمز را گلاً و ludوًا چیست جودشت ہوا مجرد احران صفل <الطبع> کی کہانا یہ اینط <الطبع> releacher <الطبع> دوست چیزم بیانا یدیه ولکه غمبر نمشت جارosureت اما اسلام به وی ورو دي مرتبه د نګونو چته دی बरो ته امر اسلام دی او ولاد چواده وديو ختمه رسانه محترم دا کدا ختم مسعود په دنیا کې بابیلان مكتبه حیثیت خادم الرحمن نزدا اعمال التم متشکل سږير تا خادم د پیغمبر دې التم خادم دې ډیر عمر دي غبدل علم دي بابا نه سیاسي فقاه ويا ما هو قرننا 4 بلاغه النبي قالا بثنا ابو محمد بن القاضي سن عبد الله بن عبد الله الشقلاط سن عبد العزيز بن شهاب بن عبد صلى الله عليه وسلم له الولي فضيعه بن نشاط و بذا طرفي قد وسلم دانس پرېکړو د مؤمنین پرېکې خانت خانت انګې انده تونه نه یا سات او پړې نه چې کله خو په څنګه غواړا په سخت کټتن او خټو به داړو په وینځو تاو صدا خو نه شناخه ای هم خدا دا وخت دی غواړي ځنن بل فنه چتو دیوا باور کوي نیو به کار نه ټول دی دی دی دی دی دا وذر زنانہ رضي الله تعالی عنہ دا تیمه زنانہ اکثر وی دا حوله رضي الله تعالی عنہ دا تیمه پلانہ چرہ حوله حدیث دا حدیث فردی که څه ته عادت کې پکارد مازه <مازالتا> ته باندې متایج کې دراز ما یو خبر یو خبر هو چې دا خدای سو حدیث څنګه باندې یو کار درڅو حدیث کې دا تعمق او دا تشدید دې دا طالب علم له علامه ای له علامه ای ارتثی ګړونه دی دیو جنا تګی رکار استاد همیشه طالب باندې پیټه ته نشه سیوا چاگه اولین او خود تعلیب دسی هم نپری دی چاگه دو او بی تجربی او سا چی نو آغا بسیو پیت ریزانم زلی زلی کی تعلیم زلی که اللہ پا خدوشی ادا پا تفرنو پا ختیبانو کیونکی چه پور ختیبی آغا مختصاری مقتدی خبری اچ په و نه لګي یی په دم لوچو په زره هم دا له بچو په تا یې کې په کار دا وزن دی هغه بزاسی دا تعجیز لري مشاکلاتن دی الله جل شانه وان ملال به چټت رہی حتت مل تو سبحانه وبو یی شي نده قال ما يخبر من ذلك القيام ليل من كان بي قال قال ما ګنیم چې وبارك الله دې وکړي چې یو فوضش نهې پکار یو عمل سره کې دې یو د دې اسباب هم پټ وغړي کله دې اسباب دا عمل کو به ته نه عمل دیته هغوی لیکو باغ داش او باغونو پوسی رستہ پرونو غویله هم له ها لاد دی وجنا چې د ته په امال کې او ته چا په مالو کې کې چا افراطي نو اخر داوی نتیج داوی چې دا عمل کې پاتې شي عبدالله بن عمر ملعاس دعب عمالك دعوة لك روسى حديث رجيب انك تقوم الليل وتصوم النهار قلت اني أفر ذلك قال انك ذا فعلت ذلك حجمت انك حجمت انك سرق بجود الشيبين نشكوال او قديق كم رسول الله صلى الله عليه وسلم عم دې عمرو الناس دې لا تكن من الساقان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل او څوک یې د پهودره نیکي وکي دا نه و پاتې شي لانسو کو مبا حمدی ذکر کړی دی ولله علم پیغمبر نن مفصل کړی دی دا نو کوئی نه روات نه نه روات نو کوئی عام د قصې ته تسلط د قصته دا پازي کی دي چې دا هغه خلقونه ده کې مودل هغه خلک دي یعنی عمل دې خاصه ومن او او دته ترغیب کیم ته وګړه دا کار وی بتاړه دا شینه کوي کان من اللذ لن تغمن تبدیرا غیر خیف ذنک خومنی تبدیر خوا په ځینې کې دامنیت په دینې شریا غازی احمد دا کان يقوم الليل كبره تصحى شریا طول طول تعلیمات د تنبیه په اړه ځای او ذکر کول عامر بن متاز یاد کراه وو حس شانی دو سو واش قاله سمګې دا فاطمه مسلم د ذکر کړې موسولن ههغه وقال قدمن تارمن ذلك فقلت يا ابي قال ابو صالح قال قال واليد قال قال زاهر قال ابن عمر قال قال فني فنات ثم ابي من يقول باو النبي صلى الله عليه وسلم قال من تارمن الذين لا اله الله وحده لا والله اكبر حول ولا قوه الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دال سجي بنو أو دال سجي بنو فين توجها الى الصلاة وبيق قال لنريح ابن كان على الظهر يونس قال اشهد قال اخوي ليتني غنوا لي ثنان انو كما ابو هريره رضي الله عنه ويقود بيده تفي ويذكر ويذكر ربنا تبارك الله الذي خلقكم لا يقول ربطي يعني بذلك عبد الله بن رواحه وان نار رب الله يطلب اطابه اذا شطمع رزمن الفج ذاته حرام الوداباد العما في قلوبنا به منقذ انما قال واقع يبيط يجا في جنب وان فراش يغصب قلب المشركين المداجع تابعوا قالوا قالوا بيدي يا قرني جمريون طيبون الارجون وفي وريدا وذيق لقد نبل ما قالاتنا ما ذننا ايوب النبينا ابن عمر رضي الله عنه قال رايت ثلاثه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيد بيد ارادا يذهبوا الى النار فتلقاهما ملك فقال ام ترى خليانا فقد حدثت على النبي صلى الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله وكان الله يتلم الى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ان في ليله تابعه من الاشداء واكل فكان النبي صلى كان مقادريا فليطهر من من طهر من الليل فصلى نماجی معلومه ده ده ادي خو یو دي شي د کیږي فسله ورې شافه قانون ايش په وګرني یو فصل او ذل قوم نپاتين دراسه د مشكلاته مقاله فوالله يخذوا غدقه اقطف لما لديكم قيامت قبل مدغه شنتي كي بقول فخلي من حديث ابو هريره رضي الله عنه قال متعرت من, من لديه فقال لا اله وَلَوْ الْحَمْدُ عَلَىٰ قُلِ خَدِيرِ الحَمْدِ الحَمْدِ لِلَّهِ سُبْحَانِ اللَّهِ دَالْفَاضِي وَاللَّهُ بَلَّا حُلَ لَا قُتَىٰمِ بَي دعاو كِن قَبِّينَكُ دیم روئے كبیو قواری عَلْحَيْسَمِ قِمْ يَبِي سَنَانِ دامدا بوهرنا حدیثنا قلقی او او دا حدیث زبیدی هم نا قررده فحال فادسیدی قارلا اگر بیچاک بین اینجوری یا حن سرید و اعراج آن بحر را او دا حدیث زبیدی هم نا قررده فحال فادسیدی قارلا اگر بیچاکتا نایدی دیونس دا اقلی او ابن خادر کی پبرانی دراوک موصوع نقل کړه د پکې او زویری چې محمد نی ورید الحمسی بخاری په تاریخ ځای کې ذکر کړی او صبرانی ذکر کړی دی او پدې متعهات کی, دی کی دیتی شرر په دی اول فنند باندې د زهیر استاد رئیس میاو سنان دي کرښویره اپ دې یوسه فنند او کلیه او سدیدي فقره سدیدیا خو نه او فقره نه لغزه بل استاد سعید او اعرج دي کتلی سعید او اعرج وطابیه کده مقصود وا و, و عبد الله مروحه او عبد الله مروحه اشاريدي رسول الله صاحب مبارکي او د شيوي دي چو فينا رسول الله يذلو كتابهم مكن ذا الرسول دي كتابي رسک مارهم من الفجد ساتعو کلا چې کولا شکارا د سار نا ختیدون چې وچته دونکو شرناکار شي اران ال حدا بادلغه فقلوبنا فيه موقنات ان ما قال واقع مونته دې خدای دې پساره چې مستری قناوي مونږونه یقین کوي دې چې توې دا واقع دي کوي ری بیتو یجا کی جن بہو ہن شراشی از سب قدرت بن مشریقین المذاجع پته رہی لڑے جو رہی نو شرینا کرچ درنشی دنسی پمشتین تین مانگی زین دپری وطلو منا دہان اشرف تکولہ دا شینو نہ چ ویډیو نا عبداللہ اصلا بحث او غراز عبدالله امن روحان او یو غراز دینه ابو عبیره ده استشهاد کی دو غراز دو غراز دو غراز خداوچ عبدالله امن روحان ده او خلی اندی سیودیشو و زوجی پی ناگانا چه افلا کولیو چه افلا کولیو چه افلاس تہہ کہیں ته یو دکې د ماخانه راځي عبد الله بن راحه د شین مشرک حضرت انا 94 لوکو یو غره شهزادګي خواړه کله ما کله و رسول الله او د شی مون نه دامن اکثر دا شتي اني بیان کو ala kwal wa khush hina ni dala to khul to de par say khush hina e mashorita kena son ag tal maral ta asti نذیره زم یم پیر او تر چې تاخد هرې خبرې کان یا ته داسې حالت د جنابت کې رسول الله صاحب یې هم خوند نو دا توریږي ولذذ پر د حالته بداهتان چې کما قصیدای جوړ کړو رومره کته به یې کړو څه څه شاعرانو اب هررته دغه قصیدې یادا غوې خو صوفي قصته د ینا او پخلو اسو ابو بین کی وحیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ابو حیر رسول اللہ صلی اللہ نا خن لا یقول و رفستا صلی اللہ روش ری تگاڑ وڈی خنووی یعنی بزارک شان دک شانتی دام او دا مسانیب کاراد رس دلتا سوقنا ترغیب دے دیتا ترغیب دے تیرا اخویو رشکی باز پاچی دنر ماند پانند پاکا دیش رشکی باز پاچی گویند. حرچی دادیم رویت تی نعنی ابن عمر و آو دی نحکه تر اوی ناشید دی دلانچین ایوب دی و دی دی یا سن خدا دیم روستا بلا خبرین دسطح و قیلا فقال النبی اسلام اراد روئیاکم قطوات والاشر الاخر اومنی دیمه ها بدل خوف دیمه داغا خوفی یو سلو هو نیسا خکره جی یو سلو بدل را که او خوبونه دي اسلام كان نبييي قطات قطات استبرق وي كه دما پداس کې ټوکرا دې رحمته فکانا فکاني دا دې مكن مل جنت وي كه دې اراده رحمت دي دې جنت نا الا توارت دي ورا ایتو کنه اسنه نه اتاه یانه حرا داینه زبان دی رنا اتلقاهما وملكون وقال لم ترا خلي عنهم ايذبي لشيء دين يترى طشي مماته لم ترى ميره فصيرك لا کي ما قول هو حبسيده بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قوله بني كي الله الله لو كان يسلم من الليل ترجمه الباب دي لو كان الله يسلم من كان لا يخصونا من الاسلام ما يا اذا لما انا في الليلة صاحبه من العشر من رسول الله صلیم انا ها في الليلة صاحبه من العشر من رسول الله صلیم لیلتا القدر اجا کم نبا ورشتما هم بان رجی فقالنسان انا رو دا خوب برکو سیده دا خوب تاسو بوری یو سلو سبحان وانی کسان خوږ دي له رسول الله صلی الله علیه وسلم تمه کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته خوږ دي نه ما دا هېلې چې دا صحیح دي را عنت و فضل <سؤال> و يا ما بمداومه الى <سؤال> ركعتين فجيو طلب سيدنا عبد الله یاراب وکړه کړنه شیری ښکار کړنه درシー نه پایو اوسه ما هزار داهه پایې په دې یو دلیر بابونه راځي کومو هرڅ تکله ګوې نسل چلی ها دا کې راځي منه په کنه مې کې نه بل مونږان ته مخ مخه پکې زوڅ کې وې مو خو شهادت زو زرا ترا غل